Ispita de a exista. Pista 11 Privindu-i, ne rușinăm că suntem oameni și numai atât, iar dacă la rândule ne aruncă vreo privire, le citim în ochi mila ce inspiră mediocritatea noastră. Sărmane creaturi, ce nu aveți curajul să deveniți unici, să deveniți monștri, iată ce par să ne spună. Hotărât lucru, diavolul, îi slujește și nu-i străind de strălucirea aureolei lor. Ce umilință pentru noi ceilalți, care ne-am vândut sufletele, fără să ne alegem cu nimic! Distrugător în slujba vieții, demon a plecat înspre bine, sfântul este marele dascăl al luptei cu noi înșine. Ca să-și învingă pornirile, cât și din teamă de el însuși, se forțează să fie bun și, crezând că are semeni pe măsură și datorii față de ei, își impune corvoada, care e mila. Suferă și îi place să sufere, dar la capătul suferinței sale, ființele devin în mâinile lui jucării. Prezice viitorul, citește gândurile, îi lecuiește pe bolnavii incurabili, încalcă nepedepsit legile firii. Rugile și neclintirea în fața ispitirilor sunt prețul cu care a plătit această libertate și această putere. E conștient că plăcerea moleșește, tocește, de iar ce da, n-ar mai ajunge și nici măcar năzui să stăpânească supranaturalul puterea și darurile i s-ar împuțina. Dorințe fără aripi, ambiții fără vlagă, vrea satisfacții de altă natură, o voluptate am spune, absolută. Aceea de a-l egala pe Dumnezeu. Repulsia lui față de simțuri e calculată, interesată, le hărțuiește și le respinge, știind prea bine că le va regăsi transfigurate în altă parte. Și cum aspiră să se substituie divinității, știe că nu trebuie să se tocmească la preț. Asemenea scop justifică toate mijloacele. Convins că veșnicia e apanajul unui trup șubrezit, va căuta tot felul de meșteșuguri și va unelti împotriva propriei sănătăți. De la ruina ei își așteaptă mântuirea și triumful. Dacă s-ar lăsa în seama naturii sale, n-ar supraviețui. Nu cade însă niciodată, pentru că știe să-și folosească vitalitatea brutalizată. Prea îndelung înăbușită, aceasta explodează iar el devine un infirm de temut, ce asaltează cerul pentru a-l expulza pe uzurpator. Un asemenea privilegiu rezolvat a celora care prin suferință au ajuns să pătrundă taina creației, îl cunosc doar epocile în care sănătatea e socotită, o năpastă. Orice stare de har izvorăște dintr-o foame cultivată, voită, Sfințenia Har Necurmat e arta de a te lăsa să mor de foame fără să mori, o sfidare la adresa vișcerelor și am putea spune o demonstrație a incompatibilității dintre extaz și digestie. O omenire ghiftuită produce sceptici, niciodată sfinți, absolutul o chestiune de dietă, nici foc interior, nici flacără, fără suprimarea gvasii totală a hranei. Ia să ne șicanăm pofta de mâncare. Organele iau foc, materia noastră devine jăratic. Oricine mănâncă pe săturate, e spiritualicește condamnat. Mânați de instincte sălbatice, sfinții izbutiseră să și le domine, adică să și le păstreze în ascuns. Știau că Mila își extrage forța din dramele fiziologice și că, pentru a se consacra ființelor, trebuiau să intre în luptă cu trupul, să-l corupă, să-l tortureze și să-l supună. Oricare din ei amintește de un agresor care, convertit pe neașteptate la iubire, s-ar strădui mai apoi să se urască. Și au știut să se urască până la capăt. Când însă această ură de sine se epuiza, își găseau libertatea, descătușați de orice constrângere, asceza, le dezvăluise sensul, utilitatea nimicirii, preludiu al purității și al izbăvirii. La rândul lor ne vor dezvălui ce chinuri avem de îndurat, dacă dorim și noi să ne eliberăm. La orice nivel ni s-ar desfășura viața, ea ne va aparține cu adevărat, doar în măsura în care ne străduim să-i sfărâmăm aparențele. Plictisul, disperarea, chiar apatia ne vor veni în ajutor, cu condiția totuși să le trăim integral, până în clipa când, pe punctul de a fi îngenunchiați de ele, ne redresăm și le prefacem în unelte ale vitalității noastre. Ce poate fi mai fertil decât dezastrul pentru cel care știe să-l dorească? Nu suferința izbăvește, ci dorința de a suferi. Isteria evului mediu. Cum am putea să râdem de ea? Închilia ta suspinai sau urlai, ceilalți te venerau... Crizele tale nu te făceau să mergi la psihiatru. De frica lecuirii le întărătai, iar sănătatea ți-o ascundeai ca pe o rușine, ca pe un viciu. Boala era refugiul tuturor, remediul suprem. De atunci, discreditată, boicotată, ea își continuă domnia, dar nimeni nu o mai iubește și nici nu mai caută. Suntem bolnavi, dar nu mai știm ce să facem cu bolile noastre, câte din nebuniile noastre nu vor rămâne pe veci utile. Există și alte isterii, numai puțin admirabile, cele din care se nășteau imnurile către soare, către ființă, către necunoscut, auroră a Egiptului, a Greciei, frenezie a mitologiilor, sonorități la întâlnirea din tâi cu elementele. Crepusculari, noi nu mai suntem în stare să vibrăm la spectacolul originilor. Întrebările noastre, în loc să țâșnească în ritmuri, se târie în noroiul conceptelor, ori se schimonosesc în rânjetul sistemelor. Unde ne este sensibilitatea imnică, beția începuturilor, unde sunt zorii uimirilor noastre? Să ne aruncăm la picioarele fitiei, să revenim la vechile transe, filozofie a momentelor irepetabile, unica filozofie. Când vom înceta să ne reducem viața secretă la Dumnezeu, vom fi capabili de extaze la fel de eficiente ca ale misticilor și vom putea să biruim țărâna fără a mai recurge la cer. Iar dacă totuși ne-ar urmări obsesia unei alte lumi, am fi în drept să construim, să proiectăm o asemenea lume, una de circumstanță, măcar spre a ne satisface nevoia de invizibil. Ceea ce contează sunt senzațiile noastre intensitatea și virtuțile lor, ca și capacitatea noastră de a ne arunca într o nebunie profană. În necunoscut vom putea ajunta la fel de departe ca sfinții, fără să ne slujim de mijloacele lor. Va fi destul să constrângem rațiunea la o lungă muțenie, redați nouă înșine, nimic nu ne va mai împiedica să ajungem la voluptoasa suprimare a tuturor facultăților noastre. Cel care a întrezărit această stare știe că mișcările noastre își pierd acolo sensul obișnuit. Ne înălțăm înspre hăuri, coborâm către cer. Unde suntem? Întrebare fără obiect. Nu există loc pentru noi. Furii și resemnări Destinul cuvintelor ca să ne convingem că istoria ideilor nu e decât o perindare de vocabule convertite în tot atâtea absoluturi, e suficient să ne gândim la momentele importante ale filozofiei ultimului veac. Cunoaștem triumful științei în epoca pozitivismului. Cine se prevala de autoritatea ei putea să bată câmpii în voie, și se îngăduia orice de cum punea la bătaie rigoarea sau experiența. Materia și energia nu au întârziat să-și facă apariția. Prestigiul acestor majuscule n-a durat însă prea mult. Indiscreta, insinuanta evoluție a început să câștige teren în dauna lor. Sinonim savant al progresului, contrafacere optimistă a destinului, ea pretindea să elimine orice mister și să călăuzească mințile. Un cult i s-a consacrat de îndată, comparabil cu acela închinat poporului. Cu toate că a avut norocul să supraviețuiască epocii sale de glorie, ea nu mai trezește elanuri lirice. Cine o ridică în slăvi, se compromite, sau pare demodat. Spre începutul veacului, încrederea în concepte a fost zdruncinată. Intuiția cu tot alaiul ei, durată, elan, viață, avea să profite și să domine câteva vreme. Apoi a fost nevoie de ceva mai nou, furândul existenței, cuvânt magic care i-a pe specialiști ca și pe diletanți, Se găsise în sfârșit cheia, nu mai erai un individ, deveniseși un existent. Se va găsi cineva să facă un dicționar al cuvintelor pe epoci, un recensământ al modelelor filozofice? Am avea astfel dovada că un sistem se demodează prin terminologie, că totdeauna se uzează prin formă. Cu tare gânditor ne-ar mai putea interesa, dar refuzăm să-l recitim pentru că aparatul verbal ce exprimă ideile ne-a devenit insuportabil. Împrumuturile din filozofie sunt nefaste literaturii. Doctrinele mor prin ceea ce le asigurase succesul, prin stil, ca să revină la viață. Ar trebui să le gândim din nou, în propriul nostru jargon, ori să ni le imaginăm înaintea elaborării, în realitatea lor, originară și în formă. Printre vocabulele importante există una, a cărei carieră deosebit de lungă provoacă reflexii melancolice. E vorba de suflet. Rămâi uluit când te gândești la starea lui actuală, la janicui sfârșit se bine totuși. Amintiți-vă ce loc îi conferise neoplatonismul, principiu cosmic, provenit din lumea inteligibilă. Toate doctrinele antice impregnate de misticism se sprijinau pe el. Preocupat nu atât să-i definească natura cât să-i hotărască rolul în viața creștinilor, creștinismul l-a redus la dimensiune omenești făcându-l să regrete nespus vremurile când îmbrățișa întreaga fire, când se bucura de privilegiul de a fi și realitate copreșitoare și principiu explicativ. În lumea modernă a reușit puțin câte puțin să recâștige teren și să-și consolideze pozițiile. Credincioși și necredincioși trebuiau să țină seama de el, să-l cruțe și să-l exploateze în folosul lor, Măcar pentru a fi combătut, era citat chiar și în plină vogă a materialismului, iar filozofii atât de reticenți în ce privește, îi rezervau totuși un loc locșor în sistemele lor. Cui îi mai pasă astăzi de el? E pomenit doar din greșeală. Locul lui e în romanțe. Doar melodia îl mai face suportabil, îi mai ascunde bătrânețea. Vorbirea nu-l mai acceptă, căpătând prea multe sensuri și slujind la prea multe, S-a ponosit, s-a hârbuit, s-a degradat. Stăpânul său psihologul, tot întorcându-l pe-o față și pe alta, avea să-l dea gata, de aceea singurul eco pe care îl mai stârnește în conștiințe este regretul asociat cu amintirea izbânzilor din vremuri pentru vecii apuse. Și când te gândești că odinioară înțelepții îl venerau, îl puneau mai presus chiar de zei, îi așterneau universul la picioare. Viclenia lui Socrate Dacă ne-ar fi deslușit natura daimonului său, Socrate și-ar fi compromis o bună parte din glorie. Înțeleaptai precauție a stârnit o anume curiozitate în privința sa, atât printre cei vechi, cât și printre cei moderni. În plus, a oferit istoricilor filozofiei prilejul să insiste asupra unui caz cu totul străin de preocupările lor. Cazul acesta evocă un altul, pe a lui Pascal. Daimon, abyss, pentru filozofie, două infirmități incitante sau două piruiete. Abisul pomenit, s-o recunoaștem, surprinde mai puțin. Din partea unui spirit în conflict declarat cu rațiunea, nimic mai firesc decât să-l perceapă și să-l revendice. Dar era oare la fel de firesc ca inventatorul conceptului, promotorul raționalismului, să-și îngăduie voci interioare? Pentru gânditorul ce răvnește la gloria posterității, acest gen de echivoc nu încetează să dea roade. Puțin ne pasă de raționalismul consecvent. Bănuim cei cu el și știind unde vrea să ajungă, îl lăsăm să-și vadă de sistemul lui. Calculat și inspirat de o potrivă, Socrate a știut să dea contradicțiilor sale exact întorsătura care să ne surprindă și să ne deruteze. Să fi fost daimonul lui un fenomen pur psihologic sau, din potrivă, manifestarea unei realități profunde? Să fi fost de origine divină sau nu corespundea decât unei cerințe morale? Îl auzea de adevăratelea sau nu era decât o nălucire? Hegel îl consideră un oracol absolut, subiectiv, fără nimic exterior. Nice, doar un tertip de comediant. Cum să crezi că ar putea cineva o viață întreagă să o facă pe omul care aude voci? Sustinerea unui asemenea rol ar fi, chiar și pentru Socrate, o ispravă dificilă, dacă nu imposibilă. În fond, ce importanță are dacă a fost stăpânit de daimonul său, ori dacă s-a servit de el doar ca să-i sprijine afirmațiile? Dacă l-a născocit pe de cu siguranță că a fost silit să o facă. Măcar ca să se apere de indiscreția celorlalți. Solitar asaltat din toate părțile, prima lui grijă era să scape de cei din jurul lui, baricadându-se în spatele unui mister real sau fictiv. Cum să deosebești un daimon veritabil de unul trucat, o taină de un simulacru de taină? Cum să știi dacă Socrate bătea câmpii ori trișa? Oricum... Dacă învățătura lui nu ne lasă indiferenți, controversa pe care a provocat-o în privința propriei sale persoane continuă să ne tulbure. N-a fost el primul gânditor care a făcut din sine un caz și nu cu el începe insolubila problemă a sincerității? Fața ascunsă unei grădini Când problema fericirii o pune în umbră pe aceea cunoașterii, Filozofia își neglijează domeniul ca să se consacre unei activități suspecte. Se interesează de om. Întrebări pe care n-ar fi găsit de cuvință să și le pună înainte. Acum o rețin și ea încearcă să le răspundă cu aerul cel mai serios din lume. Cum să eviți suferința? E una din cele ce o preocupă cu prioritate. Ajuns într-o fază de oboseală, tot mai străină de neliniștea impersonală, de seta de cunoaștere, filozofia abandonează speculația și adevărurilor tulburătoare, le opune pe cele care consolează. Iată ce fel de adevăruri aștepta de la Epicur o Grecie șubrezită și înrobită, gata să adopte prima formulă în stare să aducă tihna și un leac împotriva neliniștii. Epicur a fost pentru epoca sa, Ceea ce psihanalistul e pentru a noastră. Nu denunța și el în felul lui angoasa în civilizație? În toate epocile tulburi și rafinate, câte un Freud încearcă să ne ușureze sufletele. Cu Epicur, mai mult decât cu Socrate, filozofia s-a angajat pe calea terapeuticii. Să vindece, dar mai ales să se vindece pe sine. Iată ambiția lui. Deși a vrut să-i elibereze pe oameni de spaima morții și de azeilor, el însuși le resimțea pe amândouă. Ataraxia din care își făcea un titlu de glorie nu era de fel starea lui obișnuită. Sensibilitatea sa era notorie. Cât despre disprețul față de științe, care i-a fost reproșat mai târziu, știm că adesea e o reacție a sufletelor rănite. Acest teoretician al fericirii era un bolnav. Vomita, se pare, de două ori pe zi. Ce mizerii trebuie să fi îndurat ca să urască între atâta tulburările sufletești? Puțina seninătate pe care a izbutit soafle o rezerva de sigur discipolilor săi. recunoscători și naiv, aceștia i-au creat renumele de înțelept. Cum iluziile noastre sunt mult mai puțin eficiente decât ale contemporanilor lui, întrezărim cu ușurință fața ascunsă a grădinii sale. Sfântul Pavel Nici când nu vom putea să-i reproșăm îndeajuns că a făcut din creștinism o religie lipsită de eleganță, împănându o cu cele mai detestabile tradiții ale Vechiului Testament, intoleranța, brutalitatea, provincialismul, cu câtă indiscreție se bagă în treburi care nu-l privesc, la care nu se pricepe deloc. Considerațiile lui asupra virginității, abstinenței și căsătoriei sunt pur și simplu dezgustătoare. Vinovat de prejudecățile noastre în religie și morală, el a fixat canoanele stupidității și a înmulțit restricțiile ce încă ne paralizează instinctele. Nu are nici lirismul, nici accentul elegiac și cosmic al vechilor profeți, ci numai spiritul sectar și tot ce era la ei prost gust, Vorbărie trâncăneală pentru uzul vulgului. Moravurile îl interesează în cel mai înalt grad. De cum începe să vorbească despre ele, îl vezi fremătând de răutate. Obsedat de cetate, de cea pe care vrea să o distrugă, ca și de cea pe care vrea să o zidească, mai puțin îl interesează raporturile dintre om și Dumnezeu și mai mult acelea dintre oameni. Cercetați cu atenție faimoasele epistole, nu veți găsi în ele niciun moment de oboseală și delicatețe, de reculegere și noblețe. Totul e furie, pripeală, isterie de joasă speță, lipsă de înțelegere pentru cunoaștere, pentru singurătatea cunoașterii. Intermediar peste tot, legături de rudenie, un spirit de familie, tatăl, mama, fiul, îngerii sfinții, nici urmă de intelectualitate, nici un concept definit, nimeni care vrea să înțeleagă. Păcate recompense, contabilitatea viciilor și a virtuților, o religie fără întrebări, desfru de antropomorfism, Dumnezeul pe care ni-l propune, mă face să roșesc, al discredita constituie o datorie, oricum, acolo unde a ajuns, e pierdut. Nici Lao Tse, nici Buddha, nu invocă o ființă identificabilă. Disprețuind manevrele credinței, ei ne invită să medităm, iar pentru ca această meditație să nu se învârtă în gol, îi fixează un capăt. Tao sau Nirvana aveau o altă idee despre om. Dar cum să medităm când suntem silți să raportăm totul la un individ suprem? Cu psalmi, cu rugăciuni, nu căutăm și nu descoperim nimic. Personificăm divinitatea și o implorăm numai prin lene. Grecii s-au ridicat la filozofie când zei-li s-au părut insuficienți. Conceptul începe acolo unde sfârșește olimpul. A gândi înseamnă a înceta să venerezi, înseamnă să te răzvrătești împotriva misterului și să-i proclami falimentul. Adoptând o doctrină ce este străină, convertitul își închipuie că a făcut un pas spre el însuși, când de fapt... Nu face decât să-și escamoteze problemele. Pentru a scăpa de nesiguranță sentimentul său dominant, el se oferă primei cauze pe care întâmplarea i-o scoate în cale. De cum a intrat în posesia adevărului, se va răzbuna pe ceilalți pentru fostele lui îndoieli, pentru fostelei spaime. Așa s-a întâmplat și în cazul convertitului tip al sfântului Pavel. Aerele lui grandilocvente ascundeau cu greu o anxietate pe care nu a biruit-o cât s-a străduit. Ca orice neofit, și el credea că prin credința cea nouă avea să-și schimbe firea și să-și învingă șovăielile, despre care se ferea să-și informeze corespondenții și auditoriul. Jocul lui nu ne mai înșală, dar multe minți s-au lăsat amăgite într-o epocă în care cei drept se căuta adevărul, iar cazurile nu interesau pe nimeni. Dacă Atena l-a primit curăceală pe apostolul nostru, respingându-i elu cu brațiile, e pentru că acolo încă se discuta, iar scepticismul, departe de a depune armele, nu încetase să-și apere pozițiile. Balivernele creștine nu puteau prinde acolo, în schimb aveau să farmece Corintul, oraș al drojdiei umane, refractar la dialectică. Gloatei îi place să fie copleșită cu ocări și amenințări, cu revelații, cu discursuri zgomotoase. Îi plac zurbagii. Unul dintre ei a fost Sfântul Pavel, cel mai inspirat, cel mai înzestrat, cel mai viclean din toată antichitatea. A făcut o hărmălaie ale cărei ecouri se mai aud și astăzi. Știa să se cocoațe pe scenele de bâlci și să-și verse de acolo veninul. Nu el a introdus un ton de iar maroc în lumea greco-romană? Înțelepții vremi recomandau tăcerea, resemnarea, renunțarea, toate irealizabile. Mai dibaci, el a momit cu rețetele lui, izbăvitoare pentru canalii și demoralizante pentru cei delicați. Revanșa lui asupra Atenei a fost absolută. Dar fi cunoscut succesul acolo, poate că ura lui s-ar mai fi îmblânzit. N-a existat un eșec cu urmări mai cumplite, iar dacă suntem niște păgâni mutilați, cu privirile goale, crucificați, păgând trecuți printr-o vulgaritate de plină de neșters, veche de două mii de ani, o datorăm acestui eșec. Un evreu neevreu, un evreu pervertit, un trădător, de aici impresia de nesinceritate în chemările, îndemnurile, dezlănțuirile lui, e un tip dubios. Se arată prea convins, nu știi de unde să-l apuci, cum să-l definești. Așezat la o răscruce a istoriei, a trebuit să suporte tot felul de influențe. După ce a șovăit neștiind pe ce cale s-o apuce, a sfârșit prin a alege una, cea bună. Cei din soiul lui merg la sigur, obsedați de gloria postumă, de ecoul pe care îl vor naște faptele lor. Dacă se jerfesc pentru o cauză, o fac în chip de victime eficace. Când nu mai știu cui să-i caut pricină, deschid epistolele și răspunsul îl am pe dată. Ia l omul meu! Mă fascinează, mă face să mă cutremur. Ca să-l pot urât de aproape ca pe un contemporan, dau la o parte 20 de veacuri și îl urmez în turneele sale. Succesele lui mă deprimă. Caznele la care e pus... Îmi bucură inima, frenezia pe care mi-o transmite, o întorc contra lui. Vai, imperiul n-a procedat la fel. O civilizație putredă pactizează cu boala sa, iubește virusul care o roade, nu se mai respectă, îl lasă pe un sfânt pavel să umble în voie. Și chiar prin asta se recunoaște învinsă, măcinată dinăuntru terminată. Duhoara de hoit îi atrage și-i întărâtă pe apostoli, gropari hrăpăreți, și limbuți. O lume de splendoare și lumină a cedat în fața agresivității acestor dușmani ai muzeelor, acestor turbați care și astăzi ne inspiră o panică amestecată cu silă. Lumea păgână a tratat cu ironie, armă inofensivă, prea nobilă ca să supună o hoardă refractară la nuanțe. Rafinamentul care raționează nu se poate măsura cu necioplitul care se roagă. Încremenit în înălțimea disprețului și râsului. El se va prăbuși la primul asalt, căci dinamismul, privilegiu al drojdiei, vine întotdeauna de jos. Grozăviile antice erau de o mie de ori preferabile grozăviilor creștine. Acele creiere înfierbântate, acele suflete muncite de remușcări absurde, acei barbari ridicați împotriva visului de blândețe al unei societăți târzii, aveau să tortureze conștiințele pentru a le preface în suflete. Cel mai competent dintre ei a făcut-o cu o perversitate care la început a scârbit spiritele, dar care mai apoi avea să le marcheze, să le zdruncine și să le asocieze la o lucrare monstruoasă. Crepusculul greco-roman merita totuși un alt adversar, o altă speranță, o altă religie. Cum să mai crezi fie și în cel mai neînsemnat pas înainte, când te gândești că istorioarele creștine au putut sufoca atât de lesne stoicismul, dacă acesta reușea să se răspândească, să cucerească lumea, omul ar fi izbândit, sau aproape. Resemnarea devenită obligatorie n ar fi învățat să ne suportăm nenorocirile cu demnitate, să ne înăbușim glasurile, să ne privim impasibil neantul. Ar fi dispărut cumva poezia din obiceiurile noastre? La naiba cu poezia, am fi dobândit în schimb puterea de a primi fără murmur loviturile soartei, să nu acuzi pe nimeni, să nu plătești tribut nici tristeții, nici bucuriei și nici regretului, să-ți reduci raporturile cu universul la un joc armonios de înfrângeri, să trăiești ca un osândit împăcat, în păcat, să nu implori divinitatea, ci să-i dai mai curând un avertisment. N-a fost să fie! Împresurat din toate părțile, stoicismul, fidel principiilor sale, a avut eleganța să moară fără zvârcoliri. O religie se instalează pe ruinele unei înțelepciuni. Tertipurile primeia nu se potrivesc de fel celeilalte. Întotdeauna omul va prefera să deznădăjduiască în genunchi decât în picioare. Mântuirea? Tânjim la ea din lașitate și oboseală, din neputința de a ne înălța la disperare și de a ne face din ea o mândrie. Se dezonorează oricine moare privegheat de speranțele ce l-au ținut în viață. N-au decât să se tărască spre ideal și să se împotmolească acolo mulțimile și cei ce le îmbată cu vorbe. Singurătatea, mai mult decât un dat, e o misiune. Să te înalți la ea și să o asumi înseamnă să renunți la sprijinul josniciei, care asigură izbânda oricărei făpturi, religioasă sau de altă natură. Recapitulați istoria ideilor, faptelor, atitudinilor. Veți vedea că viitorul a fost mereu complicele gloate. Nu poți să predici în numele lui Marc Aureliu, cum nu se adresa decât sieși. N-a avut nici discipoli, nici sectanți. În schimb, nu contenește zidirea de temple în care se citează până la saturație anumite epistole. Câtă vreme va fi astfel, n-am să încetez să-l hărțuiesc pe cel care a știut cu atâta viclenie să ne trezească interesul pentru frământările lui. Luther Să ai credință nu înseamnă totul. La fel de important e să o ca pe un blestem, să vezi în Dumnezeu un dușman, un călău, un monstru și totuși, să-l iubești cu o dragoste în care să pui întreaga cruzime de care ești în stare, la care visezi. Biserica a făcut din el o ființă insignifiantă, degenerată, binevoitoare. Luther protestează. Dumnezeu, susține el, nu e nici nătărăul, nici sprijinul blajin și nici consortul înșelat, ce ni se propune spre venerare, ci un foc mistuitor. Un pătimaș mai înspăimântător decât diavolul, și care se desfată chinuindu-ne. Nu ar nutri pentru el un respect ficios. La nevoie, îl ia la rost și îl tratează de la egal la egal. Dacă Dumnezeu nu mă ocrotește și nu-mi salvează onoarea, a lui va fi rușinea.